Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet, prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Brasil! Pergunta, qual foi a, a comida mais bizarra que tu já fez assim com o resto de janta, que todo mundo tem um dia assim que... Chega em casa, não tem, não tem comida oficial, aí tem aquela coisa lá na geladeira, tu pega Fazer fruto. com o resto de almoço, é natural, mas fazer com o resto de janta, porque a situação tá complicada. É o R.O. não, o resto de ontem. Não, é. é. E, e tem aí? o R.O. resto de ontem. Mas esse é mais gostoso. Esse é. é aquele que tá na geladeira, que a, a gordura ela já saiu do corpo vantagem, da carne. Da a vantagem A vantagem do, do, do da cultura alimentar dos amazonenses e do dos do, do, do pessoal do norte do nordeste é a questão da farinha, né, que a gente bota a farinha fica é. gostoso, Sim, uma farinha bom. A farinha é o butofe da comida, fica bom com qualquer coisa, açaí. Ó, <risos> a gente que perdendo foco, né? Como é que é a pergunta? É, a, a, as gororobas que a gente faz assim, qual foi a pior gororoba ah, que vocês já fez na Uma vez eu estava em casa, aí a situação tava, não tava pra caralho, cara. Tava uma só que eu queria ah, dar uma de cozinheiro chefe moleque, né? Aí eu peguei um, um ovo, das dois ovinhos, joguei trigo, viu, jo... sério. Joguei eh calabresa, ah. E eu não lembro, parece que foi manteiga. Eu bati aquilo Eu botei pra, pra, pra ir pro forno, obviamente, como não tinha fermento nem nada, o negócio virou um, né? É. Aquela fileira de, de argamassa grossa, mas eu Aquela tenho que pasta. confessar que ficou gostoso, apesar de tá a, minha, a minha A minha foi uma experiência que até hoje me mexe com a minha vida, foi alho, óleo e macarrão. Eu queria fazer um macarrão no alho e óleo. Só que... Eu não sei isso, fazer isso, isso até isso hoje, no fogo, cara. Isso passou no fogo. Isso passou. Ah, tá. Ainda bem. Só que, só que ficou tão, vamos dizer assim, tão constante, tão intenso o gosto do... Do alho. Do alho. Que até hoje eu não como alho. Eu não gosto de alho. Me, tipo, eu sou vampiro praticamente. Eu me fiz desgostar de alho até hoje. O cara vai abusar, né? Eu abusei. Não. <risos> que, tipo, antigamente eu gostava. Eu desgostei de alho naquela noite. É sério. Cara... Não é sacanagem. O meu, acho que a minha pior experiência foi... Quando eu tava fazendo um arroz com calabresa, aí eu fui fritar um ovo por cima e jogar uma farinha o ovo tava choco. Ah. A primeira vez que eu quebrei um ovo choco na minha vida na comida, acabou. Até eu sou traumatizado, hoje eu tenho... Eu faço a verificação, a verificação de colocar ovo na água, ver se tá bacana. Também, hein? cara, eu também. Já quanto Pois, porque... acho, acho interessante porque as granjas, elas não põem as galinhas para cruzarem, né, para serem cobertas. As granjas que mandam os ovos brancos. não, é o ovo, o, o para consumo, ele ele é um ovo que ele não é fecundado. Ele né? é ele é feito num num hormônio pra galinha, a galinha bota absolutamente. E é interessante que ainda assim Eu queria saber como é que chega um ovo em casa que tem um olho ali dentro, que tem um indivíduo sendo formado. Não, é porque o ovo, o ovo que, que vai para consumo, ele é um ovo não fecundado. Sim, mas esse ovo não fecundado, às vezes você abre e você quebra, e aí tem... O ah. bendito filho da mãe do Pitinho lá dentro É, ele tá formando, né? Mas como, cara? Se precisa do macho e fêmea A biologia sei, me diz que cara. precisa de um ovo É uma pessoa de fichada você, você não assistiu Jurassic Park? A natureza dá um jeito? É, o cara Usou, o cara usou genes de um tipo De rã africana aí, Que, que quando Quando, quando o e quando o Ambiente só tem rãs do mesmo sexo Ela troca de sexo pra reprodução O ovo é a mesma parada, nesse <risos> caramba vamos ganhar o prêmio nobel alguma novidade a gente pode seguir em frente? não, não, igual meu amigo aqui, Daniel tá ruim assim? cara, não, é de fazer, dar uma de chefe eu ah tá, por que você tinha feito concreto na cozinha também <risos> eu fui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 Ah. É uma receita que eu encontrei eu achei bem interessante ter cara ficou ela ficou entragada. Eu não vou fazer esse caso. Véio, eu não consegui comer, quase vomita aquela porcaria aí. Deixa, Olha, coisa você ainda pisada. aproveitou, porque você, você não vomitou. Então, eu vou fazer minha recomendação de comida, já ah, aproveitando não, a falar não, da gastronomia. É, miojo, água e você quebre um ovo no final. Muito bom. É isso aí. aí. Vira uma ah. sopa. Ah. Muito bom. A minha então, recomendação é... é... Comam coisas que são tragar Então, então a, a comida da, da vizinha aqui do, do, do lanche dela não tem como? Não, tem, é. É. tem Tem? Tu consegue? Depende do nível de fome que a pessoa Depende. tiver né? É verdade eu, No meu caso eu consegui comer um bloco de colher Eu ia falar uma besteira aqui, mas como não tem censura vamos, vamos, não, vamos, vamos, vamos evitar cortes na programação Não vou começar esse programa isso assim. Vamos lá. Vamos ah. <risos> lá. Oficina Info Presentes. Manutenção em computadores em geral, com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria, cópias e impressão coloridas e preto e branco, plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre, Compre. e solicite os serviços da Oficina Info Presentes. Presentes. Avenida Mário Andreaza, 1272, São Jorge. Telefones: 3521-3500 e 092-9101-005. Começa mais um regional, tá chegando aos seus tímpanos Regionaltas número... Vozinha e de computador pra botar o número não, não do, não, não do não, não regional vou... Computadores Meu nome hum. é Google e hoje nós vamos falar sobre sistemas operacionais Foi boa, maravilhoso É isso aí <risos> Aqui é o e eu sou o orelhinha torta porque eu vou arranhar esse assunto, cara. Dark, Dark Rod, e eu acabei de ferrar com o Raito, que eu <risos> atravessei ele. <risos> Toda aí, já tinha atravessado, cara. Até tinha eu... solto aí, né? <risos> Mas sim, não vai ter frase, não? Então. Não, é tu, é, é tu que fala a tua é tu que, frase. É, é, cada um faz a sua. Não, você se que ele começou o Dark Role, aí ele parou, eu pensei que ele ia começar. A, a... a minha frase é, eu atravessei o raio. Pronto, essa é a minha frase. <risos> sua vez, Raio. Aí fica o atendimento de quem quiser. É, aqui, é isso aí. aqui é o Raio, sistema operacional indispensável no computador. Vamos lá. É. É. É. É. É? Tá. Sei, tá dizendo, do, do... abertura, jogo, jogo, tudo tudo tá, tá. Dessa frase, e tema dessa semana é sistema operacional. Ah. Garganta. acabou a pílula. Tá. Então, tá. Para onde? Começando, eh, pra... nota de esclarecimento, temos duas pessoas aqui que entendem ou entre, acho entender. Deveriam entender. <risos> é, eu tenho, tenho a sobrecarga um pouquinho mais, é. É, técnico então, eu, eu, eu, eu, é, eu entendo. É, eu entendo. Então vamos começar. Mas como você, com está salvando a vida do pessoal? E isso, isso aí. Oh mas esse ego, meu amigo, a gente vai falar um pouquinho do que é o semiprofissional, a gente vai falar sobre o histórico dele, aí da carreira de como começou até atualmente, como começou não tá muito fundo não, né? É melhor gente... não, porque é, é muita coisa. É muita coisa. Versões, a gente vai falar das versões mais populares e no final a gente vai dar um destaque todo especial pro nosso querido Linux vamos lá vamos Indo... lá vamos lá. Quem começa quem quer começar eu quero... eu quero fazer uma pergunta aqui para as pessoas que entendem é uma, per... quero quero uma, não, não, uma não, não, pergunta é duas não quero fazer uma pergunta dentro do nosso nosso nosso já começou bem vamos as lá. pessoas menos entendidas e foi que, que eu? Um sistema operacional eu posso dizer isso é um sistema e ele é operacional próxima pergunta <risos> tão óbvio que é do chão alô é. legal é um conjunto diretrizes olha só olha só sublimiar falando bonito <risos> feitas para facilitar a interação entre o usuário e o computador porque se a gente for pensar bem o computador é o que tomada processador memória e, e e o hd e morre aí o gabinete a placa e a placa mãe mas aí tem que ter um vamos dizer assim, um programa que faça a ligação de forma que o usuário possa é, mexer nisso tudo de forma palpável vamos dizer assim Tu fala ali, é, combinar todos esses componentes, é. unir todos eles e fazer esse negócio funcionar. Fazer a tarefa, é. Porque antigamente o, o, o Doge, que muita gente, aliás, infelizmente pouca gente hoje em dia, né, chegou a conhecer. Você lembra como era o sistema antigamente do Windows, que era na, era só na base da setinha para tu, tu mover, que não tinha mouse? E era no botão, né? E era na aba na base cru e tu tinha que lembrar os diretórios, que é pior ainda, tipo c2.barra wc2.barra Era isso. uma linha de código, tu é. não abria a pasta, mas Como não, não, não ia, tu tinha que tu não ia lá e clicava. Tu, tu tinha que saber o endereço de onde tu tinha deixado as coisas. E e, e é isso, tu esqueceu, é, cara. É. Sendo sendo um pouco mais objetivo do que o, o Lubeg falou, né? O sistema operacional, ei, ei eu disse que ele, que ele deve assiste. ser é, o a ideia dele é conseguir reunir Todos os comandos Para que você possa utilizar Todos os componentes do computador De uma forma bem rápida Porque antes dos sistemas operacionais Antes de conseguir introduzir o software Dentro do computador Os computadores eram utilizados de forma manual Ou seja, eram chaves Eram relés é. Eram válvulas aí quando, aí quando inventaram Depois da segunda guerra Quando começou a aparecer os primeiros micros, é, Os primeiros transistores Aí sim o computador começou a modificar. É. Isso lembra também aqueles filmes dos anos 80, tipo que tu via, ó, oh, o cientista com aquelas luzinhas, aqueles aqueles laboratório <risos> com luzinha, com alavanca. É. Por exemplo, o filme do Frankenstein original. Então lá. Tipo, é, puxa a alavanca, ele não, puxa, mas aquilo ali puxa, não era, aquilo a... não era o computador. É, é, não, aquilo mas, tem a Mais a paisagem de como é, é que era é, o computador. É. Até, até alguns... a década de 60. É, até aí era porque, por exemplo, Quase o, os computadores começaram até a, a introdução de código é, de linguagem de programação dentro do computador na lá pela década de 50, que foi a primeira linguagem de computador que foi criada pela, se eu não tiver errado, pela NASA, linguagem Ada. A NASA É, NASA é criou para poder lançar o seu computador. Não, ela diz que criou. Não. É, ela diz que criou, mas a gente confia que os assim. russos criado é, é. primeiro porque eles enviaram Sputnik. Não, não, não, a verdade está lá Foi fora, primeiro. a verdade está lá fora, todo <risos> mundo sabe, a verdade está lá é, fora. É, foram os Transformers que estavam na lua, cara, eu sei. Não, cara, que loucura. Pois é, pois é. <risos> Por aí, tá quase lá, tá chegando. Esse Tudo é graças a Megatron. Isso, Deus abençoe Megatron. Não, <risos> sistema, sistema, sistema, sistema. sistema. Tá E a ideia do sistema operacional é fazer com que você tenha toda a parte elétrica do computador já feita o de uma mínimo. forma automatizada pelo código, comidinha, comidinha na verdade. O que diz o que diz o histórico aqui que eu tô me consultando, que diz que o usuário foi forçado do computador no sentido da dificuldade, né, o cara conseguir manejar a parada. E cada programa era escrito, como tu falou em cartões perfurados. É, também, tinha utilização isso... de cartão perfurado. Cara, o galera brincava com com isso. papel de queijo. É isso aí, né? É isso foi, quase tipo, isso. Espera 30, 30 buraquinhos que dizia que ele dava um resultado A? É, vai pena na verdade o o a utilização do papel perfurado ah, ainda é usada. Era né? que cada linha eh um, era você fazer um código binário ali. É. Então às vezes você tinha programas que tinham 100 metros de, de extensão, é, que tinha alguém para ler. Tinha. Só que tipo Faz. tinha tinha papel perfurado que era em rolo e tinha papel perfurado que era em cartão. É. Esse em rolo. A é, ideia é, do é, cartão o, perfurado. O, o, o, deixa, deixa eu deixar completar aqui. A ideia do cartão perfurado ela surgiu lá na Revolução Industrial, na primeira revolução industrial do tear, porque quando começou a surgir os primeiros desenhos no tecido foi graças ao papel perfurado. É, e também, esse papel perfurado, a tecnologia dele também já vinha desde do, do telégrafo, aquele onde ficava registrado o tec-tec-tec do também, código mostra. Também, só que lá a estrutura dele era um pouco diferente, era mas a ideia... Era primitivo, era primitivo. Dar, só, que, só que o da Revolução Industrial, que foi muito antes, foi em 1700 e alguma pancada, aí, eu quando lembro quando é, o um ano exato, é, foi... Não, não, a primeira Revolução Industrial foi em 1200 e pouco. Sabe, sabe uma... o não, não, Sei que foi a primeira evolução do TI. uma parada que na usa mais ou menos a tecnologia são provas e a mega cena, que basicamente o, o número histórica é uma espécie de papel. É, só que ali na verdade, o que ele faz é um comparativo de imagem, né? mas é. o que tu quer dizer na verdade é a folha de resposta de prova, é, aquela... que já tá tudo marcado, tu coloca em cima do cartão resposta ah, e já tá os buraquinhos ah, certos nas questões. É, é isso. Aí, é, é, isso daí é realmente é uma ainda é uma das utilizações do chamamos operacionais. Bem, eh pode-se dizer aqui, falando que... um pouco do calma, voltando calma, para a o... questão calma do calma calma calma dois... pode que... Então, pode-se dizer é para tentar juntar aí um conteúdo, eh uma resposta mais simples. Simples lógica, é, e lógica, e lógica. operacional é um, é um conjunto de programas como bem de Cudafire que gerencia toda a parte de processamento periférico, de entrada, processamento e saída. Isso. Então ele... ele faz a parte de a, a, a interface, por causa interface homem máquina nesse sentido. É. Ou não? Não, não, não errado. Não, a interface homem máquina é isso aqui, Não, é, é não no, sen, no sentido não. de gerando no driver. Não, não, não, Ele gerencia, não. na verdade, ele não faz a interface, mas ele gerencia os processos Para o usuário Isso. Aí, a, a, Todo uma... sistema operacional Quando ele é construído Ele é construído basicamente em três fases Tem a fase chamada Kernel que é, a, que é a parte onde do código Onde ele controla todo o hardware Então todo sistema operacional Possui um Kernel Tem o sistema operacional em si Onde ele coloca todos os processos Processos de do, do reconhecimento Dos drivers Processos do, do Do, é, que aumenta a velocidade de processamento, diretórios, é, faz todo a parte da memória, a locação de memória, etc. E tem a parte da interface, tanto que muitas vezes você consegue só modificar a interface do sistema operacional sem modificar o sistema operacional em si. Então, às vezes muita gente acaba confundindo, mas a interface do sistema operacional, ela, ela já é a camada de aplicação do sistema operacional. Isso. É, é um, até um pouco complicado a gente pensar em alguns conceitos, porque, porque você tem que se aprofundar um pouco na área. É, por exemplo, tem um vídeo que eu, um cara, é um vídeo animado ainda que tem no YouTube, é um pouco antiguinho, ele tem, parece que é a linguagem C ainda, Mas ah, ele ensina, mas você, ainda muito super utilizado E né? aí ele, ele cita lá como funciona o sistema operacional, aparece um monte de bichinhos isso ali indo lá, com vai subindo, hoje... dando ordem, voltando, um até um dia... hoje em dia, e sempre vai continuar sendo feito. Essas coisas ridículas. Tudo vai ser, os <risos> todos os sistemas operacionais são feitos em C. É. C e C++, porque são, são as únicas linguagens, as únicas linguagens que já que que tão, que foram iniciadas a criação de sistemas operacionais modernos. E elas têm uma forte comunicação com a linguagem assembly, que é que a linguagem isso. que que transforma para binário. Pode falar agora. Que ah, transforma o, a linguagem do computador para binário. Ah, não que, quer, não que, que necessariamente a sempre. E vocês estão vendo o tech é o celular do Google, padrão ah, perto sim. do microfone. Só isso. Só isso. Então aí entra um novo conceito que seria de linguagem. Linguagem é a um linguagem que é utilizado isso. para Se comunicar, e ele a guarda o computador e comunica. É porque é assim, tu, o usuário ele existe nesse mundo, né? E os dados existem no mundo, vamos dizer assim, elétrico, virtual. É, virtual elétrico dentro do computador. Então, cada vez que tu tecla, a tecla S é um comando para o computador. É. E o sistema operacional faz isso, faz essa tradução desse, ah, ele apertou a letra S, então o sistema entende dessa forma que é o é, é tipo, é tipo um neurônio. Quando é. eu vejo uma imagem, meu cérebro interpreta de um jeito. Exatamente. Isso, exatamente. Isso pode pode existir a situação de eu ver a mesma imagem em outro ambiente, meu cérebro interpretado do mesmo jeito ou de outro jeito. É, aí no caso já seria uma possível falha dentro do é. computador ou seria um o um, um periférico com um drive. Diferente. É interessante, interessante que, o que o que colega aqui acabou de pôr, que meu, parece... nome seu Helio, meu nome é Abelher. <risos> que é, parece um neurônio. As é, pessoas confundem, né, como ah, o computador tá é, o cérebro, ele é, tende a parecer mais como um sistema operacional ou mais como uma máquina, mas na verdade, verdade é o contrário. É, é. o ser humano sempre tentou e tenta Eu... até hoje eh replicar o cérebro. É porque a boca a gente tá usando da nossa realidade, e computador, na um verdade, computador, é uma coisa muito burra, é. se você for pensar, porque o computador faz aquilo que você manda ele fazer. Então, se você mandar fazer, se ele fazer errado, ele não vai fazer certo. Por mais que hoje em dia você tenha é, código de inteligência artificial, que você passa algo errado, o código diz, olha, isso aqui não é assim, você pode fazer desse jeito aqui que está certo. Mas se você não ensinar para essa linguagem que ela tem que aprender, se você não programar esse programa para que ele possa aprender. ter esse aprendizado de máquina, para que ele possa se consertar, E não como fazer? Então, pastor, você não pode também fechar assim e dizer que é um computador burro, porque o ser humano também é assim. Tanto é que nós temos os casos. Mas o pessoas... ser humano ele é, ele é evolutivo. Vamos falar que o opa, ser humano... opa, opa, opa. mas um grande cientista, se não me engano, foi Stephen Hawking que falou no ano passado que dar poder de decisão a computador é a maior burrice Com que o computador. ser humano vai fazer, vai fazer, fez, vai estudar isso. Ah, cara. Vai fazer nos últimos 20 anos. Só cara, só voltando nesse ponto também. Não é necessário, mas Se eu, se, eu, se eu pegar uma criança e eu isolar ela num ambiente, por exemplo, temos os casos aí, da, tu vai te procurar depois, que é o homem-galinha, aliás, a criança-galinha. <risos> foi chamada assim porque o pai trancafiou o filho perto do galinheiro e aí o pessoal depois descobriu, parece que nos Estados Unidos... E aí o garoto tinha um comportamento de uma Idêntico a de uma galinha Porque aquilo era a realidade dele ele foi criado ali e ele não tinha por que Ele aprender e evoluir Aquilo era a realidade dele Mas se dele, você mudar ele, ele por mais que ele leve tempo Ele vai aprender, já um computador, o computador Porque o ser humano tem aquela coisa de estar sempre aprendendo Mas aí a situação de você Eu causar vou... estímulo E o causar estímulo é você passar informação E ele receber informação Sim, mas só que, só que o computador Ele, ele sempre vai precisar de, de, alguém, ou de, de alguém ou de um outro software alimentando ele. É, o ser humano não, você muda ele de meio ele se adapta. Ó, você, você muda ele de meio ó, ele se adapta. Você Para vocês terem uma ideia do, da diferença que a gente está falando, olha só. O nosso cérebro, quando a gente lembra de alguma coisa, não, não é como, segundo neurologistas, não é como as pegadas de uma, de um, de um, de uma pessoa na neve. Não é. são blocos, é. não são blocos de é. memória. É como se viesse uma onda, tivesse subido aquela pegada e aí do nada aquelas pegadas reaparecessem quando tu lembrou daquela coisa. Não é assim, no computador no caso, para ele lembrar de alguma coisa, ele tem que armazenar aquela informação em algum lugar. Não é como a gente, a memória some e quando a gente precisa, de alguma forma ela reaparece. É, é. é porque diferente da da gente máquina, Sim. a máquina ela tem uma memória física, Lim ela tem que ser limitada, guardada em algum é. lugar. Exatamente. A nossa não é guardada, ela não tá enfiada enquanto tem um. Quando a gente recebe um estímulo, o nosso neurônio, por exemplo, eu senti uma furada de um lápis no meu pulso. E o meu cérebro vai dar um sinapse, ele vai piscar de de um modo, igual uma ordem de pisca-pisca que ele vai parar, é. e aquela ordem. Toda vez que eu for furado no meu braço, com eu piscar no meu braço, ele vai piscar daquele jeito e ele vai dizer que é da tecta. Que aquilo é, <risos> que aquilo é, é aquele aí. sinal. E ele não guarda essa informação, ele não guarda fisicamente, ele apaga ele não precisa guardar e quando é necessário ele pisca de novo daquele jeito e aí volta aquela memória. É, é uma diferença brutal. Muito bem. Agora que eu acho que já, já conseguimos falar um pouco do que é o sistema operacional, vamos falar um pouquinho das interfaces. Não, vamos falar do histórico. Só, acho que a gente passou bem no histórico, a gente, né? A gente, tipo, olha só, o, o, é, a gente falou o, o primeiro, um dos primeiros sistemas operacionais que o Wikipedia me forneceu Foi o CTSS, que foi a indústria... a, a indústria... indústria? É, a MIT. Ele foi um, o MIT. Ele era do Massachusetts, Massachusetts Institute, of Institute of Technology. Technology. É, e também... E também uh, ele, é do, ele é do CT, né? Ele é uh, do FBI, né? Era do FBI? É, contra-terrorista do Na verdade, isso aqui foi da junção <risos> da... o CTSS, <risos> na verdade foi dos militares. Tem que lembrar que foi dos militares <risos> que porque que Eu, o, eu, eu acreditei, eu acreditei. Os computadores de hoje em dia, eles são baseados na chamada máquina de Turing. Turing foi o foi o matemático que ajudou os aliados a desvendar a criptografia alemã e ele criou um ele criou um, um ele tinha uma teoria matemática que que era ah, de máquina de Turing. E depois construíram um computador em cima disso, não exatamente computador como hoje em dia, mas um computador que, detecta, que que pegava os códigos criptografaz alemães e quebrava essa criptografia em questão de horas. Essa criptografia alemã tinha até, até, para vocês terem uma ideia, eh, dialeto de di, dialeto de índio americano, metido no <risos> meio dela. <risos> para você ver em nível que era é, criptografia, né, cara? Você Eu lembro, eu vi uma, uma imagem sobre esse negócio que, que aparece por exemplo a letra N, ela tinha mais ou menos umas seis 6 mais ou variações. Variações, poderiam ser qualquer outra outra imagem ou linha ou outra letra é. aleatória. Ela tinha uma ordem para computador. Aí, aí a partir a partir do, do da teoria do Turing até hoje os computadores utilizam. E trabalha. hoje em dia a máquina de Estado e tudo mais é baseado na teoria do Turing. Aí outra perguntinha que eu, eu ponho aqui na, em pauta. O que, que é a IBM, Steve Jobs, Rappet, ah. Steve Jobs, essas empresas o que, que a, o Steve Jobs ajudou a construir, que é a MacTosh, a MacTosh ou a Apple. Que, MacTosh foi o computador, mas a Apple... É, Windows com Bill Gates, o que que o que, que elas tem de importante para a história do, dos tá, computadores e sistemas coisa. operacionais? Mais os sistemas operacionais, lembrando, os sistemas operacionais estamos falando. Pode falar, Dark Roger. Naquela é. época, como, na, na época dos anos 70, era período Guerra Fria, né? A, aí, era corrida por sobre a América para ver quem, quem ia, vamos dizer assim, ganhar o final da Segunda Guerra, porque estava todo mundo naquele clima. Não, acabou ter... a guerra já. Não, acabou, teoricamente, mas a, a Guerra Fria era, era quem tinha... Ninguém queria, ninguém queria admitir que a guerra continuava. o que tinha acabado, né? Não não não. Que não, tinha, não, tinha... não, não, não, os dois tinham armamento nuclear bastante para destruir o mundo. Só que ninguém queria abrir, abrir mão no selo. Então, teoricamente, eu acho que isso não é Quando tu sabe que o inimigo está armado. Mas, falando de sistemas operacionais... Não, não, pois é. Aí, aí cada um do lado tinha o seu, o seu, sua grande base de dados, seus seus universitários. E no meio disso, tinha aqueles pequenos produtores, aquelas pequenas pessoas, aquelas pequenas pessoas, pequenos gêmeos que investiam em garagem. E também tinha as empresas que faziam suas versões dos computadores. Então, tipo, vamos supor assim, não era como hoje que tudo é padronizado, que tu vai pegar uma placa-mãe, que que vai me encaixar na peça de outro não, não, tinha um computador, vamos dizer assim, da, da Coca-Cola, não dizer assim, e o computador da Coca-Cola só pega peça tal, tal e tal de tal empresa, e aí tinha outra empresa que lançava o computador que só pegava peças Era o tal computador tal da, e da Xuxa que só pegava peça de tal, tal e é, tal. É, e aí o que que aconteceu, nesse meio período, Steve Jobs e, e Bill Gates vieram com volvia assim dois padrões, pelo menos. É o um computador pessoal, né, de usar em casa. Não, não, não na verdade. Não. Não quem não. quem criou o computador pessoal? IBM. Foi foi a IBM, mas é. o Steve Jobs apresentou um modelo de computador pessoal mais barato com um sistema é. operacional próprio. Quando tu falava computador pessoal, tu fala: "Olha, e teu o... computador pessoal não vai caber no teu porão, cara." Te eu por dia eu tô com pessoal. É cara. porque na verdade foi assim. Os primeiros computadores eles tomavam uma sala inteira. É. Tipo, isso. você tinha um prédio, você tinha um andar inteiro só o computador, aí. aí quando quando inventaram os microprocessadores, é, inventaram os microcomputadores. <risos> por quê? Perto do tipo um andar inteiro para uma carretão, uma caixa de de, de, de, de um, uma mesa pro cubo de, de, de, de, de 50x70 por 50 cm. Pô, é um avanço do caramba. É verdade. Aí começaram a surgir os sistemas operacionais também para computadores pessoais. Então a IBM já tinha, já vinha trabalhando, com, tentando criar um sistema operacional, não conseguiu. O Steve Jobs conseguiu criar o computador pessoal dele e conseguiu criar um sistema operacional próprio ele e o Steve Wo acho que era o Steve Wozniak, é, que o Wozniak. Ele. ele que era o verdadeiro gênio o Jobs era só um visionário e, o, o, e tinha o Bill Gates com o amigo dele que eu esqueci o nome dele do Lá na, cara que, que trabalha no prêmio Na verdade eram um três, né? Mas... É, é, é Mas... Dois principais não é, que Só faço. que o Steve Ballmer, na verdade, ele é um cara mais ligado nos negócios Ele começou com eles, mas ele era mais ligado na parte de contabilidade Parte financeira, não deixa de ser interessante É, é, é, é, interessante. é interessante E... Ah, não, não, não, não, não. E, tipo, a, o, a Microsoft Ela sempre trabalhou somente com software Eles davam o selo da Microsoft para uma marca de computador montar Mas não é... A Microsoft nunca montou um computador E tipo, o, o que é que o, o, o que, que o Bill Gates fez? Uhum. Ele comprou o MS-DOS por uma minxaria, eles eles contam eles também compraram a estrutura da linguagem BASIC, que é a linguagem que a, que a Microsoft criou, e venderam e, e, e fizeram o um maior dizendo que aquilo ali era coisa do caramba, sendo que não tava na época não, não prestava direito. É. Fizeram uma jogada com a IBM, e cada computador que a IBM vendesse, a gente aí permitia pagar um bom dinheiro para serem desenvolver o, o, o sistema operacional e eu pagava tipo coisa de 10 dólares por cada máquina vendida. assim, nuns coisas mocentes. Olha, mais mais. Naquela época a e, qualidade não era muito uma, um fator. É, e tipo aí foi a grande diferença, entendeu, entre o Bill Gates e o Steve Jobs. E a importância de, desses, dessas a pessoas... A importância é que, é que a partir do, dessa guerra que os dois começaram a criar, entre aí que as marcas começaram a criar, tipo a Apple vendendo seus produtos, a Microsoft querendo fazer essa concorrência com a Apple, só que vendendo vendendo de uma forma muito mais popular, é, começou ali a surgir a, a a concorrência entre fabricantes de sistemas operacionais. Isso. Só que já tinha outros sistemas operacionais no mercado, já mais antigos do que eles, por exemplo, tinha o, o Unix, ah, meu Deus. que foi o primeiro sistema operacional popular, Tempo, tempos depois começou a surgir as variações, do, a IBM começou a criar seus próprios sistemas operacionais. o Foi aí que começou o Linux, mais ou menos. E depois, não, o Linux Mas, nasceu não, nos anos 90. Não, foi o GNU, o GNU, o foi, Gnu. Foi, foi o GNU mais ou menos nessa época, foi o babááá. Porque o Unix surgiu em 69, se eu não estou enganado. O MS-DOS surgiu já lá, lá, lá no, no finalzinho de 70, início de 80, e o, a, o o Apple I surgiu também nessa mesma época. E depois o IBM começou a lançar sistema operacional já lá pelo final da década de 80, e lá, acho que em 91, o Linus Trovold lançou Sim. o Linux. E depois começou a surgir as variações e tudo é, mais. É, mas o GNU, o Gnome já era bio no... típico, cara. Não, no... mas o GNU, ele o foi Gnome, incorporado. não, Gnome, não. O... Gnome, o Gnome, é, Ele foi incorporado no Linux, né? Ah. Não, não é exatamente a base do Linux é o Unix, Mas né? se não, se não fosse pelo pela sincronorrência, a gente não teria o tanto de sistema operacional e tanto de máquina disponível no hoje. Tem dia, é, tem, tem muito sistema operacional. A gente, por exemplo, Grandes empresas criam os próprios sistemas operacionais. Por exemplo, ah, um banco, exemplo, banco. um exemplo de grande empresa que tem próprio sistema operacional, mas pouquíssima gente usa é a empresa Oracle, que atualmente é a empresa responsável pela linguagem Java. Eh, Tipo, hoje em dia quase tudo que você utiliza que, que, que tem é, em operação bancária utiliza Java. Assim, ah, o Linux ele é usado, e hora ele é usado no, ele tem o próprio Bradesco, se não me engano, ele ainda algo ele usa umos Linux em umas áreas. É, não, tem, tem, tem, tem, tem muitos bancos que utilizam Linux hoje em dia. A, a por exemplo, a Caixa Econômica ainda utiliza o XP. É, os bancos nos Estados Unidos utilizam o Windows, mas a bolsa de valores americana já utiliza a Linux. É? E tu sabia que o computador mais potente do mundo trocou para Linux semana passada? <risos> já, era, já era Linux, porque o, os chineses sempre utilizam Linux nos supercomputadores. É, caroto, eles, são, eles são, são... Porque tu customiza mais a NASA, por exemplo, utiliza o sistema operacional da NASA já tem uns 5 anos, é Linux. Mas o sistema operacional das estações espaciais ainda é o Windows. Gente, eu queria só só dar uma, uma ideia aqui do, do quanto de quantos sistemas operacionais existem, mas só uma base no lado Ou se dentro do... com os orientais? É, olha só, tem o iOS, o, o BS e suas variações, o NetBSD, o, o Chromium, o GNU, que o Backstor, o Minix, o GNU o Bitlinux aí dentro do de, do Linux cara muito gigante. O Minix é um sistema operacional para fins acadêmicos, tipo, tem um livro de sistemas operacionais só que que o cara ensina você a construir o Minix. É um livro, eu ainda não li esse livro, mas eu conheci muita gente que já leu. Todos recomendo o livro é muito bom. Aí chegou o Windows, né? O Windows vem com as versões de 6 bit o Windows 1x, aí 2x, 3x, 16-bit, 14-bit, 15-95 e 98. Aí o Windows 98, o Windows ME, o Windows <risos> NT... E cara, tanta variação de Windows que a gente parou no Windows 8 e agora estão fazendo Windows 9. Já tá no Windows 8.1 e o Windows 9 já tá sendo anunciado é. muito bem. As perto. pessoas perguntam muito por que... Por que? É Caraca, não acredito, ah, tem okay. um sistema apurecidado da Lissa. Lissa ah, OS. Ah, ah, tá escrito aqui, Lissa ah? OS. Meu Deus, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se tu colocou não. É o sistema, é, esse é deve ter sido o sistema utilizado na Guerra Fria. Meu Deus <risos> do Esse a, do a, acho que lá no Balcão do Inferno, quando o cara lá os teus pecados foram isso, isso e isso. Próximo, é esse, isso, é, esse, é, é esse aí que tá no computador. Cara, teve um sistema operacional chamada Amiga É, tinha, é o melhor isso, sistema operacional para jogos dos anos 90 Amiga PC, meu amigo Teve o Atari ST, o Be Like oh, Só que o Atari Tons. ST, ele Eita. só foi utilizado nos videogames Atari não foi para os computadores E outra, o, o Nintendinho tinha uma versão do Windows, meus garotos Se não sabe, uma ROM do um Nintendinho de 8 Mega Uma versão do Windows de 8, 8 20, Mega É, Mega, Mega Segundo infográfico que eu estou vendo aqui O mais antigo é o UNIX ah, opa. Olha aí, olha. que é de 1969 ó, ó, ó, tá dizendo rapaz oh. aí o segundo depois dele vem o BSD, eu acho que é isso eu tinha visto que é. o MUT que veio antes do, do UNIX depois desse veio o Apple D, DOS ou DOS tanto faz e só depois veio o sistema operacional do, que baseia o, Linux, o Windows, desculpa Mas é bastante interessante como que se entrelaça O, o Linux o pessoal tanto fala e gosta de usar Pelo menos em institutos, né? porque é gratuito Não, não, não. Deixa eu não. falar Institu os institutos preferem utilizar... Menos o... não, eu posso te dizer que o, o Linux não é assim tão querido pelos institutos. Cara. Mas continua aí. Continua aí. aí, continua aí continua. Não, mas usam pela comunidade. É, alguns sim, nem todos. Sim, sim. Mas vamos dizer que alguns. Alguns gostam de utilizar. Pelo menos o que eu vejo. é Só veio surgir depois de bastante tempo. Ó. Veio o, o GNU. É GNU, é? É, Gnu. é Gnu. GNU. GNU e só muito tempo depois o Linux. Se eu tenho que na hora que ele falar GNU, colocar o fone do boizinho. Não. não. Sim. Sim. Existe uma diferença do aqui. Mas... Boi e GNU. <risos> o GNU é um boi. Não, é uma espécie não, de boi. Um boi. Mas não é um boi, um boi. é Ele não é um touro, é espécie de tem boi. Tem uma diferença de touro e um boi, cara. Eu vou colocar tudo num no cercado com boi, tudo com ginu. Vou ver quanto segundo isso sair. Não, mais de que no mas, guinu, guinu não é um tipo, não é um tipo de de boi na editora. Ele é, cara. Ele é o sou biólogo, não, ele é bovino, afirmação. ele é da família dos boi, mas ele não é necessariamente o um tipo de boi. Biólogo. o o falo, por exemplo, era um bovino, mas ele não é um tipo de boi, ele Então, eu estou dando um fitinho bacana aqui. Oh, não. <risos> É que... Vamos lá, olha só, o que eu tenho que citar aqui que, é, que acho que é muito relevante é que por que, que o Windows fez tanto sucesso? A gente já falou aqui, parte barata e tal, mas teve outros sistemas operacionais que vieram com uma pegada barata, só que eles não tinham a questão da interface, a questão de você poder interagir com o computador. E aí o Windows chegou com aquela carinha dele bonitinha de ter umas pastinhas que você abre, coloca um arquivo, pega o arquivo, retira. E, cara, Ele veio com uma, uma uma funcionalidade, uma facilidade, aí, na verdade, zoe. na verdade, a diferença do Windows não foi com relação à interface, foi com relação à quantidade de softwares para mim. Por exemplo, hoje em dia, o na internet você encontra muitas imagens zoando a interface do Windows 8. Ela é muito parecida com a interface do AOL, sistema operacional AOL, AOL da AOL, da empresa AOL, provedora de internet. É muito parecido a ideia. A interface em metro do, do Windows 8, Windows Phone, que utiliza o Windows Phone, é uma cópia daquilo. É isso aí. É uma cópia idêntica. Incluído. Só que... Qual, qual, qual, qual... qual era a diferença da Microsoft para as outras empresas nos anos 80 e nos anos 90? É que a Microsoft investiu muito no desenvolvimento de software. Ou seja, você vendia o um sistema operacional, mas você quando você comprava, Você botava na, lá para rodar na sua máquina e tal, lá no seu disco rígido de 2 megas? Não. era a da Luz, antigamente. Não. Aí você tinha que escrever seus próprios programas. Por exemplo, você queria um editor de texto, é ou você comprava de alguém que já tinha escrito, que nas revistas de informática diziam, olha, o cara falando de tal, se você mandar uma carta para ele, a gente envia o programa que ele escreveu e de edição de texto. Chega em seis meses. Você quer um programa para escutar música? O cara escreveu uma biblioteca de música aqui, ó. Você isso, pode escutar. Isso, era assim, aí a Mas Microsoft tem um desde começou... a era, né? Que ainda Não, vinha um segrezinho. Ainda é, é, é para quem, e para que terceiro que mundo? E país de terceiro mundo? É isso aí. Mas aí a Microsoft começou a escrever, programar. E a Microsoft fez uma parceria com as empresas que vendem periféricos, ou seja, a HP, por exemplo, uma empresa que fez uma parceria com a Microsoft assim, HP, olha, eu vou vender eu vou vender impressora somente para computadores que utilizarem o Windows. Aí o Bill Gates falou assim, é o seguinte, vocês querem vender? Vendo, não tem problema, mas agora para a impressora que vocês funcionarem, vocês vão ter que ter esse programinha aqui, ó esse drive aqui da impressora. Eu que vou fazer esse drive para vocês, vocês não vão ter que se preocupar com isso não. Mas a a, a a impressora é vendida separado do drive, tá bom? Aí só na década de 90, que quando eles viram que tá saindo muito caro qualquer gente tá comprando impressora, então vão começar nós, meu irmão, começar a fazer os nossos os nossos esses drives nos nossos computadores aí. É, e drive é uma desgraça. Até hoje em dia eles não estão dando é. drive para vocês terem uma ideia, tu o um computador, antigamente vinha com CDzinho, né? É. hoje em dia tem que ah, baixar na internet, tem que baixar na internet mas tem, tem alguns fabricantes que são legais, por exemplo, os, os fabricantes de periféricos, por exemplo, você compra o um mouse, um teclado, você coloca no computador, o sistema operacional reconhece, então se não reconhece e não instala o drivezinho dele. Uhum. Beleza, hoje em dia facilitar é aí ó, já que a gente falou em tudo isso a gente deu uma roda legal é, eu queria eu queria só que, que a gente volta. falasse sobre o um android que é a febrezinha é ó. na mão das crianças tem é esse android ele mostra muito bem como é que É a, é a questão antiga dos anos 80, porque o Google falou sobre disponibilidade de programas, certo? Sério? O meu colega comprou um IOS, iOS, é, um iOS se não me engano. É, todo tem... mundo tem um amigo rico, né? Eu queria que tu citasse as pessoas que não entendem o que é um IOS, que até um dia desse nem eu sabia o que era um IOS. O IOS é, um, é, é da Microsoft, se não, me não é? Não, IOS da, é, da é da Apple. É, é, da Apple. é, é Apple. a, é a Apple. Apple, é a massinha mordida. E, é, é, é, o IOS. Bem, IOS não. Não, não, foi, foi um telefone da, da Samsung, se não me engano. Só sei que não era Android. O telefone era totalmente travado. Sabe? E ele trocou uma semana depois. Por quê? Porque ele não conseguia fazer nada no telefone dele. Sabe por quê? Porque o meu colega tem um Android. E aí ele viu o Android dele, o Android dele emulava, o Android dele tocava filme. Nesse outro celular que ele tinha antes, quando eu bulizei a marca, não estava empalhando nada. É o Mac. É... Tu acabou de dizer que é o Mac. É, é por aí. É por aí. Ele para ele ver o vídeo tinha que pegar o vídeo, comprar o vídeo do YouTube, para cada vídeo que ele mega que ele baixasse, ele tinha que pagar, ele tinha que fazer outra outras coisas, e ele só emulava. Só com sorte, não entendinho. Tipo, ele no aí, no Android, ele já emulava bem a 4, 5 megadrive, mais isso. Sabe? Cara emula até uma vida lá é, dentro. É, a própria vida dele jogando, <risos> a própria vida dele jogando. Aí, <risos> enfim, aí Foi por isso que o meu colega trocou de celular por causa da oferta e que de aplicativos e o outro oferecia. Beleza, seu celular é moderno, ele é bonito, ele é caro, mas não tem não formatado que que vai fazer controle, cara. É porque o cara não consegue, acho que ele não conhece as funcionalidades. Não, né? não, não, vezes mas às vezes é isso, tudo Não, é porque isso é, pode acontecer. É caro. Não, tudo bem que no, no A maçã <risos> mordida é caro. Tudo bem que no, tudo bem que a maçã mordida é cara. É. É caro. Mas E cara, o que é cara? O Harald é saudável para? Só Hard, pelo, e só pelo que eu conheço. <risos> pelo que eu conheço, vou perguntar aqui do Google, que ele é mais na área. É verdade que não existe sistema operacional da maçãzinha Mordida eh disponibilizado no mercado? Ele ou ele Hoje dia no tem o produto, a gente já tem. Hoje também tem. Tem. Tem. tem. Agora tem. tem. Tu baixa e tu pode usar. É falar. porque os processadores tem. da Maçã Mordida são numa estrutura diferente e o sistema operacional era construído Pro processador deles. Aí eles começaram é. a trocar pelos processadores que todo mundo usa, que é. são chamados x86. É. Aí hum. eles começaram a ter. Só que tem certas hum. coisas que só vão funcionar nos computadores da maçã. É isso aí. Ou Porque seja, ela... você quer fazer aplicativozinho pros pro, pro celular da maçãzinha, pro iPodzinho, você vai ter que comprar computadorzinho da maçanzinha. Muito bem. Que quer trabalhar para mim? Faz para, você faz, me, me paga <risos> para trabalhar para mim. É isso aí. <risos> Sem falar o um outro porém. Jobs. O um outro porém. O funcionário ele falou sobre a arquitetura diferente. O a forma como o sistema operacional trabalha também é interessante. Por exemplo, o Linux, ele se baseia muito mais na memória. Como é que eu posso explicar de uma forma palpável? O Windows, o Windows ele fica tudo no HD, basicamente, certo? Uhum. Aí, quando ele tá botando, ele vai primeiro no HD. O Linux não, o Linux ele vai direto na memória, na memória. aí de lá que ele vai no Mas qual memória? Memória RAM, memória, memória, RAM memória RAM? A memória RAM. Memória RAM? Cê... A memória é a é RAM. RAM, o que que a RAM? É a... A RAM? Você fica no rio, tal. Chulando. Essa é a memória de É memória de acesso de... memória de não, acesso é não, de não leitura. É que não ferra. RAM é volátil. A não volátil é a ROM. vai, é, embora. A, a ROM a vai é, embora. A RAM fica memorizada, a ROM é a memória de acesso de leitura. A, a embora, ou seja, a, a RAM é a memória <risos> volátil. Você ah. desligou, desenergizou, perdeu dados. Ah, okay. a, a memória ROM, é. que é a memória apenas é de gravado. leitura, é a memória onde fica gravada, o né? A BIOS do computador e algumas vezes alguns computadores, alguns chamam operacionais gravam lá é. a sua inicialização. Beleza. A gente deu um salto muito longo e não falou do, do Android. Não. Tá. Pois é, o Android é um Linux, não tem basicamente é o Java. Java. Não, não. Calma, não, calma, Java. calma, calma. Teoricamente Ele não é o um Linux, é. É. É. Deixa que eu deixa que eu um <risos> esse cara <risos> tá com algo muito grande, gente. Não, só tá dizendo, deixa que eu explico melhor. Vai conhecer para vocês. É. É, ao, ao até hoje existe uma diferença entre sistemas operacionais dos sistemas operacionais para computadores os chamado sistemas operacionais computacionais dos sistemas operacionais embarcados que os sistemas operacionais para dispositivos que não são exatamente computadores tem os sistemas operacionais para maquinário etc então até um tempo atrás o o, o hardware do celular, a estrutura do celular, era diferente de computador. Então, nos anos 90, surgiu o chamado Pocket PCs, que era os PCs de bolso. Então, palm tops eram considerados Pocket PCs, apesar de não ser ele. Existiam outros Pocket PCs, outras marcas, mas o mais famoso era o palm top. Só que ele tinha um sistema operacional embarcado, ou seja, um sistema operacional Sim. somente para a estrutura de hardware dele. Então, com a evolução dos celulares, os smartphones. os smartphones também tinham sistema operacional embarcado. Os smartphones eles conseguiam exercer mais de uma função ao mesmo tempo, sendo que, sendo que as funções rodavam no chamado background, ou seja, estão rodando em segundo plano. Enquanto você estava, por exemplo, é, navegando na internet, você conseguia ouvir música no, nos primeiros smartphones. Hoje em dia você consegue também fazer isso. Fazer várias coisas, né? E mais outras coisas, funcionalidade Então, quando começou a surgir o... o quando foi apresentado o, o chamado iPhone, ali a estrutura, o hardware do, do smartphone mudou. Ele passou a ser parecido com o computador. Então, quando surgiram os telefones com Android... O smartphone, o, o a estrutura do hardware de smartphone tava é igual no computadorzinho de dia. Você é. tem um processador, você tem memória RAM, você tem barramento, você tem você armazenamento troca em disco, cara. Você troca, você consegue trocar peças, você consegue trocar o sistema operacional, você consegue colocar outro. Aí aí, porque muita gente falava bem assim. Antigamente quando lançaram o Windows Vista, olha, a estrutura dele lembra muito a do Linux. A estrutura dele Por quê? Porque ele precisava de... O Linux tem uma parte chamada área de troca, que é a swap. Que é pra... que... O que que ela faz? Essa área de troca faz assim do HD que o Linux separa para ajudar no processamento. Uhum. Tipo, olha, tô muito ocupado aqui, então, me dá uma mão, colega. É mais ou menos isso que o Linux faz, é aquele pedacinho é uma, uma auxiliar. E o Vista, quando tu formata o computador, Tu também separa um, um sem média na situação. É esse setor automático da... naquele armazenamento boot do, do sistema. Exato, sistema operacional dentro de uma pequena camadinha ali, é. que é pra quando, por exemplo, deu pau no, no, no na parte principal do HD, não vai prejudicar a inicialização do sistema. Então, tipo, estragou a inicialização do sistema, todos os dados não vão ser corrompidos. É. Aí o que aí o que acontece no aí o acontece. O Android muita é, muita gente acusa ele de ser um Linux comercial. Cara, na verdade um heró android... incom moda no android é que uh, o pessoal da tua empresa Google, fala que é <risos> ele não. é livre só que ele não é livre de verdade primeiro porque eu não posso nem criar algumas coisas porque eu tenho que teoricamente teria tão um tempo desse que baixar que pegar e usar direto na, na ligado com o Google para eu poder desenvolver um aplicativo, mexer nele para uh, essas coisas errado. Então, Até equi... o tempo desse. Tá. você tá. está equivocado. Raito, vocês vão jogar Raito e vai falar Raito seu é. rato. É, uma coisa muito interessante de falar do Daniel. Esse esse conceito de ser livre. É. As pessoas tendem a imaginar que ser livre que qualquer um pode, eh, mexer. Pode. Isso é verdade, mas, eh, por exemplo, Quando uma empresa pega um software livre, tipo um sistema operacional livre, livre e mexe esse software, ela ela decide se ela, se tu pode mexer ou não, porque ela fez a modificação do software, é. entendeu? Então, dela. isso a modificação dela. Então, essa modificação dela independe do do software que era livre antes. É, a base toda é Linux. Só que, por exemplo, Quando a empresa modificou essa parte, essa pequena parte fez do jeito dela, essa pequena parte que ela modificou pertence à empresa. Olha só, olha só. Deixa de ser livre neste momento, Olha entendeu? só, olha só, olha só, Daniel, Daniel, é o seguinte. Imagina uma árvore no meio da rua. Tu, tu vai lá e tu pega a fruta dela. Ok. Tu faz um doce. Ok. O dono da... o aí, qualquer um que tiver andando no meio da rua vai poder ir lá pegar o teu doce só porque era da árvore que estava no meio da rua. É a mesma coisa, cara. Tu foi lá, tu fez, fez a parada, modificou, customizou e é isso. É, é teu trabalho lá, aplicado naquela onda. Por mais que tenha um componente que era livre, o trabalho todo é, de, é completamente diferente da natureza do da fruta original. O exemplo foi bom. Analogia. Foi bom. Eu tenho que Aprofundando mais na questão do Android. O Android é uma versão de Linux? Sim, Sim. é uma versão de Linux. Estou vendo aqui no Infográfico. Qual que é a diferença? O que é que torna o Android diferente? É tão especial com relação a, a, a outras versões de Linux. É porque há uns anos atrás, mais ou menos 2004, 2005, descobriram, criar uma biblioteca gráfica, que ela era baseada em Java e muito leve. E todos os celulares, todas as interfaces celulares, é, até 2005, 2006, eram obrigatoriamente em Java por causa da porquê, por era um pouco mais leve e tudo mais, ele conseguiu fazer de uma forma eh de rodar mais leve no celular. E o Java, ele apesar de ser uma linguagem mais leve, ela não é tão leve assim em dispositivos pequenos. Então, somente no celular isso dava certo. E em outras coisas que utilizam Java já fica muito pesado. Aí os caras conseguiram implantar essa biblioteca gráfica android né? quer dizer, não uma biblioteca gráfica, mas a biblioteca do, do Android, vamos assim dizer, do Java. do Java, dentro do sistema operacional, ela não ficava na camada de aplicação do sistema operacional, ela ficava dentro da camada do sistema operacional, aí eles conseguiram dar essa interface para o Android, de acordo, a interface que ela se padroniza de acordo com cada versão do Android, e a Google disponibilizou. Aí cada empresa montou a sua a sua ROM, a sua versão de Android para vender. Algumas empresas que utilizam o Android perto do Android puro, é a, a Motorola, LG, essas mais antigas perto do puro. As outras é. empresas todas customizam muito. Os a celulares celular da da Samsung, por exemplo, eles são é muito pesadinho porque É muita customização, é muito processo a mais rodando. Não gosto. não gosto. Não, fica ruim. Tanto é você que você perde desempenho. Não, e também tu pode, mas também, por outro lado, essa capacidade de cristalização deixa também leve. Não, deixa, só que só que os overlays da Samsung são um pouco mais pesados do que eu para rodar o Android do que os outros. É. Isso eu já tirei uma prova, tanto que eu já troquei uma vez a ROM no celular pela a CyanogenMod, ficou muito melhor, eu tinha muito o mais função. E o Android, por exemplo, você pode modificar Só que você não vai pegar a versão Da ROM, por exemplo, da Samsung E modificar, não é. Essa é a ROM dele, você quer modificar o Android Você pega uma versão de Android pura Então, por exemplo, cara, ah, o cara Por exemplo, pessoal da Seno Gmod Ah, tamo maluco, pega a versão mais atual da Seno Gmod Já tá toda modificada Pega o código fonte Te vira aí, negão, compila aí e roda pra ti aí ah, e tu pode mexer Qual que é a facilidade do Android hoje em dia? Então, Android isso e do dois fones também. Você pode criar os seus próprios aplicativos. É, e, e essa é a parte, essa é a parte totalmente livre da coisa. Você e pode criar seus próprios aplicativos. Falou na Microsoft agora, ela vai lançar uma versão, vamos dizer assim, disfarçada de Android. Do, verdade, de Android porque, o que o que a Microsoft, por que a Microsoft fez lá com, com Ela tá com, vendo a... que ela precisa ganhar o mercado. É. Também, mas o que ela fez para o smartphone dela rodar aplicativo Android? Simplesmente ela instalou Java no sistema operacional é. e e ela, e ela vai forçar <risos> o Android com ou oh, é, oh, é o Android é Android com, com, com a cara do coisa do... Não, não, na verdade é o Windows Phone com suporte a Java. É só isso, é essa a diferença. Não, não, não, não, não já fizeram os testes. já tu fala que vai ser o um Android... Disfarçado de Windows. De Windows. Não, computador. não é o Android o disfarçado o Android de Windows. Vou pegar colocar uma janelinha na cara dele. Não é, cara. Não é o Android disfarçado de Windows. É simplesmente o sistema operacional o Windows Phone... o que eles querem que vocês Com você o suporte a Java. Não é não é o que é que eu <risos> pensa. <risos> Vamos lá. Se vocês, por exemplo, se vocês instalar Java, você conseguir instalar junto da Java do Android. No no iOS, por exemplo, você vai conseguir rodar o aplicativo Android. Mais uma uma pergunta que que eu quero fazer, ô, por que que por exemplo, esse sistema operacional do da Do Google Android, Do Android Do Android Apple não, não, do Android Por que o sistema operacional Android Ele é tão vulnerável a ameaças? Ah, cara é. é que nem o Windows Sim. Tipo o Windows Por que tem muito, tem muito vírus para o Windows? Porque tem muito usuário Tem muito usuário É Tendo muito usuário Tem logo vai ter muito desenvolvedor É E tendo muito desenvolvedor Sempre tem um sacana no meio Sempre Sempre E é. os sacanas que que começaram eles fazendo são pagos para sacanhar. São começaram fazendo vírus. Depois as empresas de antivírus começaram a, a ver que, pô, estamos pegando muito vírus aqui. Então, pô, como é que a gente vai ganhar dinheiro se a gente tá pegando muito vírus não passa nenhumzinho Aí tem dois, outros deixa passar, <risos> outro começa a produzir os antivírus. Ou oh. Outro começa a fazer vírus para tu pegar. É isso aí. Só que aí começou assim, ó, peraí, peraí, peraí. Eu tô fazendo isso. Não o admite. outro cara também tá fazendo a mesma coisa, mas eu, o o cara não pega o meu e eu não pego o do cara e agora? No caso do Android, como Android é uma plataforma aberta, sempre tem aqueles caras que ah, pô, vamos sacanear aí, né? Tá, ah, vamos fazer uma zoeira aí. E, é, e é, assim, é assim que nascem as novas versões. porque? quê? Fecha tipo assim, olha, a, a Opa, até mas, essa no, até essa nova versão tem essa vulnerabilidade. Aí na próxima que a gente lançar, Essa vulnerabilidade não, não vai existir mais. Existe mais. Mas aí essa no, essa defesa cria toda uma nova é. série de vulnerabilidades a serem exploradas. Aí você instala que, aquele abachizão aquele... lá no seu é. smartphone, fica aquela coisa pesada, você não consegue jogar nada, Exato, porque você tá com a baixa. E eu que uso o smartphone, a torto e a direito, nunca peguei ver nessa parada, ah, nessa, <risos> nessa situação aí que você falou, é, acho que é importante a gente citar do da sobreposição de dados, né? o Android, até um tempo desse não tinha vírus. Aí popularizou. Mano, é que nem um não tinha. Tinha, cara, o problema aí é que você não tinha pega. Aí vírus e vírus e vírus a galera falando e aí, mano. Quando a operador fica muito popular, aí sempre vem a galera para bagunçar, entendeu? É, é igual como quando aquele daquele aplicativo que eu tive vídeo no YouTube, o Flash Flashget Flash Flash... ah, Adobe Flash, qualquer um ah, tá, tá, Porque tá. sempre tem que estar atualizando Porque a galera sempre vai lá e explora Vulnerabilidade é é, Sempre tem, sempre tem mas é tipo assim tem um... ao, Até os anos atrás Por exemplo, porque que era um pouco mais difícil E até era premiado Quem conseguia é, Encontrar vulnerabilidade Era mais complicado Você achar vulnerabilidade Hoje em dia, como tudo se popularizou mais As pessoas trocam mais experiências. Então, por exemplo, o, o, o cara que hackeou, por exemplo, o PS3. O cara levou três anos para hackear o PS3. É. O Windows 7, um, duas semanas, já tinha vir. Já estava todo ferrado. Por quê? O Windows 7 era baseado no Vista, que era baseado no XP. Isso. E por aí vai. Por aí vai. Só que, tipo, tem aquela coisa. Por que, que os caras vão sacanear? Porque é um sistema pago. Porque tem essas limitações e tudo mais. Por que, que tem pouco vírus pro Linux? Porque o pessoal se ajuda muito. Então, por exemplo, dá um problema aqui, aí vem, por exemplo, um iraniano e diz, olha... É, amigo deu certo nesse vídeo. Eu, eu tava no blog que o cara criou o vírus pra cá. Ele diz que, que o problema é x y z Aí, por exemplo, tem um engenheiro indiano, engenheiro de software indiano, diz, olha, esse, que tá chama, que esse código aqui resolve... Que se chama PUR, aliás. Aí vem um australiano e diz, olha... Eu resolvi esse problema e já coloquei mais coisas aqui. É. Tudo isso em 6 horas, por exemplo, de, de, de postagem. Aí que a gente entra no Linux. Aí a Microsoft tu, tu encontra o um problema. É. Tu não tem acesso ao código fonte. <risos> e aí tu não pode mexer. Aí tu manda o erro para lá. Se tu não reportar o erro da forma correta, tu, tu não recebe o premiozinho. Teve um cara da Google, engenheiro da Google, que esse cara já lucrou quase meio milhão de reais, não meio milhão de dólares em cima das, de, de três falhas do Windows 7. Por que o cara lucrou? O cara, simplesmente preencheu direitinho um formulário de, de, de reportação de bugs e ganhou o prêmio deles. E aí? Dele. Não, o cara era da Google. É. Aí o cara ainda mandou o trecho de código fonte ele pra sabe? resolver. <risos> era da Google. Só o cara É? Só ficar, só ficar na boa, mas tipo, esse é aí que tu vê a diferença o do Linux, eu, cara. Você tem que vamos, vamos falar do Linux, cara. Você é bom pode... você ter um Linux, é, porque mas... o Linux ele ele é muita ajuda, cara. A galera fala, ah, eu não gosto de Linux, Eu não gosto da interface, é difícil de trabalhar. Você que tá sendo preguiçoso e não quer reaprender. Tá, tipo, tipo assim, tem que levar em consideração assim, bom, que o Linux é... é bom, cara. Tipo assim, É, vamos levar considerar essa questão da interface do Linux, <cười> levar essa discussão do, dessa forma aqui que eu vou descrever. Por exemplo, você quer aprender a mexer com, por exemplo, hum. com eletricidade. Se você vai aprender a mexer com eletricidade com pessoas que trabalham com eletricidade há muito tempo, é, é, tipo, são são caras que começaram desde cedo, trabalham com eletricidade, tem um know-how, um know o cara faz o curso dele somente por para ter, estamos também estamos na rádio. E fica pra pessoa o que é um know-how. Que muita Know-how gente... é o conhecimento acumulado, é você também saber fazer. O cara é é o sabe. Fazer. De saber fazer. Auto dado, beleza, casa, é. Aí o Mas, cara já tem aquele de mim, o cara já tem o já tem um, um know-how de tantos anos, o cara faz os cursos somente pelo certificado, porque a empresa cobra e tudo mais. Beleza. Se você for querer aprender a mexer, aprender elétrica com esse cara, Você vai ter um pouco de dificuldade, por quê? Porque nem espera. todo mundo consegue transmitir o conhecimento sem se preparar para transmitir. É. E o cara já espera que tu saiba alguma coisa. O cara já espera que ele diga assim, eh, traz um... o cara vai dizer assim, vai dizer assim para ti, eh, traz um fio aí. Liga chave de força, eu Só quero que dois positivo cara... e negativo. Só que o cara diz assim, traz um fio aí, Ele te espera que tu, que tu já saiba a bitola que ele quer, que o tamanho do fio que ele quer. Agora, se você vai, por exemplo, no, fazer um merchan aqui, hein? De graça, hein? De graça é mais gostoso, hein? É, você, por exemplo, vai lá no Senaizinho da vida. Não, não, não. Não, não é de graça, cara. Não, não, não. não, mas o Senai, o Senai, hoje em dia, você faz curso de graça no Senai. Ah, sim. É só por isso que ele vai ter um... Não um, dá, um... Né? corta o nome depois da Ompi. Você vai lá no SENAI? Você vai lá no oficina For Presente. Não. Quer, quer falar com a Arlindo. Deixa, deixa eu pegar aqui. Você vai lá no SENAI, aí Coisa, você quer aprender e... o curso, Shhh, acabou. Você quer, acabou? Você <risos> Bora, irmão, <risos> a gente tem que terminar Bora, isso. Véio, que E embora. você quer fazer, você quer fazer um curso, um curso de elétrica? você vai lá, você vai fazer, o cara vai te ensinar, cara vai, você vai aprender a planta baixa, você vai aprender o... Você vai rever conceito de matemática básica, você vai aprender a calcular Sim. todas as medidas de elétrica que tem. Você vai sair de lá sabendo desenhar planta baixa de elétrica, sabendo ler planta baixa de elétrica e sabendo fazer elétrica residencial. Aí você quer se especializar mais, quer fazer elétrica... Predial, você, vai, vai predial. Cara, você que quer trabalhar com regi de auto-tensão? Tá, tá, tá, vai. Você, aí, por exemplo, você é usuário, você é leigo. Ah, tá, eu quero usar Linux porque Linux não pega vírus ou pra conseguir proteger meus dados. Você vai nos fóruns de Linux, nos, nos grandes artes de Linux que ele aprende a utilizar, você tem duas opções para aprender. Você tem o um caminho de aprendizado de escolinha técnica, cursinho técnico. Que é você ler os tutoriais, as postagens. Uhum. Agora, você quer aprender a usar Linux e vai nos fóruns, diretamente nos fóruns, sem saber nada. Você vai encontrar os caras antigos ali, que querem que tu já saiba tudo, tem uma noção básica e tal. Às vezes você encontra garoto de 15 anos dando raro em cara de 30. Porque o moleque já foi ensinado ali na porrada já. Então, tipo, às vezes você entra lá Ah, eu não gostei do, do editor de imagem do, do, Da interface gráfica do, do gerenciador de interface gráfica Compis do, do, do Ubuntu Ah, ah, sei o que Mas ninguém vai te dizer assim Cara, usa o Kubuntu Usa o Lubuntu Que ele é, que a interface dele é mais Amigávelzinha do que a do Ubuntu Sim. E eles têm a mesma estrutura Só muda a interface Ou então, às vezes o cara assim Pô Eu sempre programei no, no Windows e tal, eu quero trabalhar com kernel. Camada mais baixo e tal do E me falei, pô, eu, é, eu tô na faculdade, tô com dois anos de faculdade, meu, meu me formou, o professor pediu para procurar aqui uma versão de Linux, o professor chama de burro, fala lá. Não, não, ah, não o professor não tinha chamado de bugo, não. Tu tá na faculdade para aprender. É isso aí. Tu tá na faculdade para aprender. Que burrico. Para que sobrar dentro, burrice. Geralmente é cheio de... aí Tu vai de tu se tu não for fazer uma pesquisa, foi direto nos fora de Linux. Ninguém vai te dizer que tu tem que, que tem que utilizar, por exemplo, o um Fedora, eh, o openSUSE, que o openSUSE é, é uma é uma interface mais amigável pro Fedora. Na verdade, é uma questão de problema, porque tu teve tem um problema que quer resolver, aí tu vai atrás. É sempre eu, eu vejo eu vejo de outra forma, eu vejo e a minha, minha visão leiga, eu dê, vejo assim. Dei para nós, Daniel. A minha visão leiga. <risos> Uh, o como o bem falou, existe Linux para cada um tipo de situação, para cada uma necessidade da pessoa. Tem o um Linux que você vai começar a utilizar até o Linux que você que é o um Master, que é o que só os caras muito considerados usam. E aí, a, a ninguém chega para ti, como eu falou e vai lá e diz ó, oh, use esse, use aquele. Eu tive uma, uma dificuldade de, de começar a entender o Linux, foi recentemente a minha paixão eu comecei a ter pelo Linux, mas eu comecei a encontrar sites e pessoas que vinham e faziam uma uma crítica e descreviam, ó, oh, existe Linux para pessoas que estão iniciando, você está iniciando, você quer aprender, vai, mexe com isso mas com aquele. É. Se você já é, se a cara já, você já manja, mas tu quer trabalhar com programação, usa esse. Mas, ah, se você quer trabalhar com segurança, tem esse com esse com esse. Mas com esse. é aí que entra também a questão da interface gráfica, que é de, que é o assunto, sabe Porque quanto mais Não, o assunto mais... não é interface gráfica, é, é é, é a questão que É, é, é, porque quanto mais complexa é a, é a interface, mais menos opções de mais eu opções. Eu acho que, de, eu de acho que... código tu vai, tu vai ser nessa Eu acho, mesmo. eu acho que, eu acho que nessa questão é inversamente proporcional, é. porque quanto mais simples é a interface, Mais linha de código você trabalha. É. Acho que é isso que você quis dizer. Não, Porque o não, Windows também, tem uma interface também. complexa e você não mexe linha de código. Não, você não. Eu mexo. Eu mexo e mexendo. Não, não, linha de, de código... Tu faz, tu, tu faz checagem de disco via CMD no, no Windows? Às vezes. Às vezes. vezes. Às vezes. Faz nada, tanto, cara. Tanto é que eu ligo no muito eu pendrive que aqui. Eu não sei do que você fala. Por exemplo, no, no... Bebeu aquele leite onde é, então? Maravô? No Linux, por exemplo, no Ubuntu... É... Você tem você tem duas formas de atualizar o Ubuntu. você pode ir ver o terminal f5 colocar o comando <risos> ou você ou você abre o gerenciador de atualização só que o gerenciador de atualização ele não vai te atualizar 100% coisa que o teu terminal, terminal vai atualizar. é atualizado só que tu tem que dar vezes comando monstro quando eu aprendi a utilizar linux eu aprendi três comandinhos só eu quero quero o apt-get update, apt-get upgrade, o upgrade e o e o sudo eu reboot. Aí depois eu aprendi a navegar em diretório. Eu aprendi a criar diretório, eu aprendi a editar Só que ainda hoje em dia eu preciso fazer algum comando, eu vou na internet pro sudo. Aliás, a melhor coisa que vou na internet consulta. Eu não eu não tenho obrigação de saber tudo. Você não tem obrigação de saber tudo, já tem lá na internet. Aliás, claro, que, que alguém que sabe tudo sobre Linux, o cara é... Realmente, eu tiro o chapéu para a pessoa, é. vale a pena. Aliás, eu quero deixar uma dica aqui. Vocês querem estudar em Harvard, eis a sua chance com Linux. É sério, eles abriram um curso para você aprender Linux online, que antigamente custava 10 mil dólares com certificado... Atualmente tá custando de graça. Só paga o certificado. Isso é excelente o seu currículo. Não, nem isso, não. Não. É ah, Harvard. Harvard. Nossa, eu, cara, eu ganho um Só que você precisa, ah, você precisa ter uma internet maravilhosa, então vamos só. Daqui a 5 anos eu vou ter um <risos> é, árvore e tal, consigo. Pô, é, é, o Linux. É, a gente tem que falar das das variações, as variações falou o Ubuntu, show Ubuntu, que isso é muito bom, são leves. É. Eu fiz questão... eu tenho uma, uma é uma mania, um costume que eu tenho de, de procurar e aprender sobre isso, só que eu gosto sempre de ver a menor versão e até onde ele pode chegar. Assim. Ah, e sim. Eu, por curiosidade fui atrás das menores versões do Linux, encontrei o Eslintez, que ele é aquele pequenininho, é. que o pesa partético, 34 partético. 54 mega. É, isso daí. Ele é provavelmente ele deve ter somente a, ele nem tem a instalação dele deve ser via comando é. de linha. Não. E no máximo o que que você tem? Gerenciador de arquivo uma interface de rede? se tiver, tem, não, tem interface é... de rede tem. e uma interface de, de leitura uh -huh. e gravação uh -huh. em pendrive tem. Ah, ah, ele tem gravação ele tem uma, uma para fazer imagem é. de ISO é. ele tem leitores de codecs ele só não, não tem interface grava é. Tem o, interface, interface gráfica, é bem tem patética, graça, graça. é bem patética. Ah, então, mas mas tipo assim, ele roda direto do pendrive e vai instalar. Os dois. Os dois. Ele pode ele fazer dois, não. Dois. Então ele faz a, ele faz o tipo de instalação é, copiar e colar. Que, não, não é copiar e colar não, é é que ele ele se descompacta e, e se recompacta. É. Depois roda as funções. Ele, isso ele, é legal. Ele foi muito elogiado porque por ele ser muito leve, com muito muito poucas funções, eles são bem rápidas. A interface é boa? É, é, é satisfatória. É, é decente. Ela não, não é... é para 32 megas, cara. É, cara. Cara, eu vou te falar que é, que é um quase um milagre para algo tão pequeno. É isso aí. Ela cabe, cabe em disquetes antigos. Exatamente, cara. Porque tem disquetes de 30 cara. megas. Entendeu? Altos. Ele é super levinho. Eu fiz questão de rodar ele numa máquina virtual. Eu ultimamente testei Olha só. muitas da, da, das do qualidades do, do Linux tá. só numa máquina virtual. Tá, tá. E eu fui aprovando o open source que eu... Open source... Isso, eu testei muito ele, cara, a, a parte gráfica dele é muito bonita. Cara, o, o, eu também fiz essa experiência durante vários anos, eu fiz esse teste, sabe por quê? Porque a minha máquina, eu vou confessar, é máquina de pobre. E, e tu, não, tu, tu, tu, o tu... teu problema não é a tua máquina, o teu problema, é o problema da tua <risos> máquina é o teu. E vou dizer uma coisa, a minha máquina, pra vocês terem uma ideia, ela sobreviveu durante um ano com Linux, só com uma uma memória queimada só porque tipo um dos a memória de 500 né aí ela queimou uma parte ela ficou com 300 mas ela ainda funcionava os 300 chorando e, e para mim não comprar outra eu coloquei linux aí e fui testando as versões de cara super E o Linux se segurou a onda, né, cara? Não, porque o Linux se adapta ao hardware, porque o, o Windows isso, faz assim. Isso que é legal. O, o Windows faz assim, ele Windows chega no ele, ele chega no hardware e, e diz assim, olha hardware, vai ter que trabalhar assim. Já o Linux não, olha hardware, tu tem isso, só isso, eu vou trabalhar desse jeito assim pra não, você. Não, mas isso daí, isso daí, na verdade, é a questão do kernel. Porque, por exemplo, como o Linux ele é aberto, Então, tipo, por vezes o cara é assim, pô, mas eu, eu quero que esse, eu quero que o Linux rode no meu computador. Mas para ele rodar no meu computador, ele precisa ler esses comandos aqui do meu processador. Aí o cara vai lá e dito, pô, mas tipo, o Linux então, mas pô, ele já roda com com 1512 de memória, mas eu queria que ele rodasse no computador de 128. O cara vai lá e é possível? É possível. Ele Então, qual é, a versão, é... Qual é a, a versão? mais amigável para o usuário, usuário que não entende Olha, de Linux, cara, na minha opinião, Debian, Debian. Na minha opinião de, desenvol, de de de desenvolvedor e usuário, a melhor, a melhor versão de Linux para o usuário que comum, não conhece, o usuário, usuário comum, iniciante é o Mint, é O Mint. Linux Mint. é o, Mint, o Debian, ele é mais voltado para desenvolvedores. É. É, porque o Mint, ele o Ubuntu já é amigável, o Mint é o é mais é, amigável é o super amigável e já vem com um caso de coisa a mais que o Ubuntu, o Ubuntu. É, a vantagem tem. do Mint é porque ele já traz, ele já vem mais estável com relação ao Ubuntu. Gente. O Ubuntu você precisa atualizar, é, você precisa atualizar ele para que certas funcionalidades aconteçam e o o Mint ele já vem com alguns programas instalados, algumas cobequezinho, tudo quase. Ele, ele já vem um kit pronto. Se você quer tocar tocar, escrever, eh você não vai ter que pagar licenças a mais por outros softwares como como o um Lucas, pacote Office, office o Microsoft, o plantador, um gravador, não, ele já vem, já com vem tudo com um pronto. Tudo. Eu posso também a minha recomendação o Morlinux. isso aí, vamos terminar o Interface programa. gráfica bonita é o do PeLinux. Qual Peer é Sim. a pera o ah, ouvi falar Onde que ele foi baseado O só pegou a coisa mais tudo. bonita Da, da, da maçã mordida Pegou a maçã mordida, mordida, mordida Foi no Icarli Exatamente foi. Pegou a maçã mordida, pegou o Icarli e Pegou algumas coisinhas do, do, do pegou, a san, pegou, Cara, pegou, pegou a, a santa Deu pegar. uma misturada Cara, ele é lindo Lindo Todos e os é críticos é grátis, é grátis. Exato, todos os críticos falaram Que ele é excelente, fiz questão de baixar ontem e eu vou utilizar, eu vou testar daqui a pouco na minha eu com uma versão de Arch Linux guardada, ainda não testei, mas o, o Arch usa muito a linha de comando, ele é mais pro mais ou menos pro, entre o usuário e o É na verdade pro curioso. A, a, a, e uma coisa que eu acho muito legal no Linux, toda vez que eu utilizo, eu me sinto um hacker. Eh, cara, eu tô lá na linha de comando e tal. Bah, bah, bah, bah, bah. Tu, que, Ai, tu quer assistir um hacker, tu, tu pega o Linux porque tu consegue emular um jogo que não roda no Windows direito mesmo, cara. Cara, aí tu... o Linux é isso que é a pegada do Linux. Toda vez que a pessoa, pessoal lança um Windows race, só tem pro Windows. <risos> Toda vez, toda vez que lançam um hardware novo, uma máquina nova, os caras do, do Linux vão lá, Duas estudam horas. e, Duas e cara, no dia seguinte está aqui, estão disponibilizando, utilize Enquanto o pessoal do Windows, que é fechado, do tá Mac, bem. vão ter que fazer aqui a trabalheira toda, vão poder disponibilizar para o time, ter que pagar. Semana passada eles lançaram um programa que eu gostei muito, que é o AntiMicro, que é anti controle de Microsoft, que é, que é o da Xbox 360 que tu mapeia os as tags do teu computador, cara. Eu adorei a interface dele, porque é um programa que, que diz tudo <risos> antes, de você pesquisar qualquer coisa, cara, assim, ah, eu vou baixar tal coisa pro meu Windows, cara, vai dar uma olhada, só uma olhada no Linux que tem. Isso aquela tem, sua, cara. isso é aquela sua máquina velha já tá lenta, travosa. De repente o Linux é a solução, cara. A solução. Ela pode durar mais 8 anos se Ou durar. 20, talvez até mais, porque o Linux ele ele trabalha leve no automático. Ele é super leve, ele sabe trabalhar e ele não consome tanto dos recursos que eu compro do Olímpico. só tem um problema. É, é grátis, cara. É. Ninguém é. quer coisa que graça? É. é isso aí. Cara, vou acreditar, hein? vou colocar na e minha assim, máquina e vou testar. E assim nós terminamos mais um Regional Altas. É isso aí. E se você compartilha da gente, nos procura nas redes sociais, no Twitter, no no nosso Facebook. blog do no Facebook, compartilha com a, Exatamente. Com a gente. Exatamente. Você que é guerreiro, que você corre atrás, que você você que, que é regional, é, tá como nós, é, participe Você e que foi, você, foi, você que é aquele paguã, mostre a força e quer se do norte. Em um que esse tomate vegetais? Mostra a força do norte aí fora, ó. Sejam o reclamata. Então crianças, adeus e fiquem... Ah, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, e